Ja. Ja. Och som vi spånar Så är det Jag älskar verkligen Ja vi är lite, är lite sena med spons. podden Ja, det, ja. Blev, det blev lite tokigt Men så kan det vara ibland faktiskt Jo men livet kommer ju emellan ibland Så är det ju Nu lät det som att du var typ 82 bas Ja men liksom. det värsta är ju att jag börjar känna mig mer och mer eh, Som äldre när man, var, när man var liten så kunde man se på sina föräldrar Eller kompisars föräldrar Eller vad som helst att, Fan vad de är gamla Vad de pratar om förr i tiden mm. Och vad de Tycker om mörk choklad och bära tapeter. Liksom. och tänkte, vad fan, det ska vara skrikigt <laughs> om man vill ju äta cigarrotte. Men jag har kommit dit nu där jag känner igen mig. Alltså, den synen jag hade på mina föräldrar, eller mina komsters föräldrar, där är jag nu. Är det så? Ja, oh. det är alla de, det förraktet jag hade mot det. Dit har jag kommit. Och jag tycker att det är helt fint. Och jag är jävligt noga med att berätta ofta för min bror hur det är att bli äldre. Ja, Nej. Det kommer, det kommer dit. Ja, men jag, hade själv, jag tror själv jag hade velat när jag var runt 20 att någon verkligen satte sig ner och förklarade när efter man får barn och allting som händer. det blev väldigt djupt men nu, du men... som 20 hade ju inte ens tagit in det Jo det hade jag visste det. Nej det jo, tror jag inte. det, Då hade, det... Jag hade jag verkligen och skulle man gjort. ligga med folk och man skulle vara ute och ränna och man skulle man skulle dricka och så skulle man göra någon typ av revolt Jo liksom. fast du behöver inte lämna hjärnan i något skåp för det du kan ju fortfarande ta intryck och vilja veta vad som händer eller så där skapa ett mm. An, eller vad säger man? Du vill ju fortfarande lära dig saker jo, Och veta jo. om saker Bara för att du är 20 Alla är inte som du Nej, ah, jag tänkte Nej. nog inte riktigt jag 20. Plåt och, eh, gör du så är 20 Och bonkaplåt och dumheter Men eh, vad, är det, vad är ämnet för dagen? Ämnet. Du har ju en lång lista där Och ja, den skrämmer mig lite ja, Det är så oroligt behöver du faktiskt inte, Nej, vara. inte men, vara Men det jag tänkte på att vi skulle prata om här idag Det är vilka åtaganden man har som kompis Alltså, när det kommer till vissa saker. Säg, du och jag har ju till exempel, eller i alla fall, jag har ju blivit förbannad på dig. Mm. När det har varit att min mascara kanske hänger långt ner på kinden. Jag kanske har ett salladsblad, inte ens ett salladsblad, jag har ett helt jävla salladshuvud mellan tänderna. Mm. Och du säger ingenting. Nej. Nej. Nej, alla är vi olika. Som kompisar, jo. så är det. Men är man då, om man nu inte säger en sån här sak Låt säga då att jag till exempel skulle ha En, en stor grej I mellan tänderna Jag har inte hunnit kolla mig i spegeln Jag har inte tagit upp telefonen och vänt på kameran För att kolla på mig själv Men ska man då inte säga det Till sin vän Hörru du, klart. by the way, du har en grej mellan tänderna Jo, men om inte jag heller har sett men jag kan det, tycka att som för, vän måste man vara superuppmärksam. Ja, det är där vi skiljer oss väldigt, väldigt mycket i det här. För att jag, jag analyserar ju inte mina vänner eller jag kollar ju inte de så jävla noga hela tiden. Jag är lite flack med blicken och så. Jag fäster inte blicken, jag gör något annat jag kan prata genom att sitta och skriva på tangentbordet samtidigt eller vad som helst. Medan du tror att alla fokuserar så mycket, titta, är den en maskaraklutt? Precis under ögat. Det skulle ja. jag aldrig någonsin kunna se. Jag är världens sämsta människa på att se om någon, framförallt tjejer, har varit hos frisören. Det har jag mm. fått höra i hela mitt liv. Mm. Ser du ut att jag har klippt mig? Va? Nej. så här. Jag klippte klippt fan bort. Och så kan de mått fem centimeter. Kolla här vad jag klippt bort. Hur fan ska jag lägga märke till det? Ja, men det, det, det? Man har ett visst skimmer över sig efter man har varit hos frisören till exempel. Ja, fast om jag nu tycker att eh, flickor eller så har ett skimmer hela tiden. Mm. Då, det går inte få mer flimmer än vad jag tycker. Skimmer, inte flimmer. Jag kommer ihåg när jag bestämde mig för att jag skulle vara en sån kompis som faktiskt sa till... När det var någonting. Alltså om man hade en stor finne i pannan, eller som man inte hade märkt av, eller att man hade sallad mellan tänderna, eller du hade en mensfläck på byxorna, eller vad det nu må vara. Liksom. En på byxorna. Ja, men ibland kan det bli att det läcker igenom. Det har jag aldrig sett någon ha någonsin. Nej, men jag säger det ibland. Det behöver inte vara så att det är så för jämnande. Nej, det säger jag, det. jag inte heller. Nej. Men jag är ändå 37 snart en gång kan jag ha sett det utan att jag behöver se det en gång om dagen. Jag har aldrig sett det någonsin. Nej, men återigen du är inte en sån som observerar sån Nej saker. Nej, jag ser ju inte ens ett salladshubbe mellan tänderna. Så. Nej, så kan nej men gå. då kom jag ihåg vi pluggade i jag pluggade i radio i Båsta och då hade jag en klasskompis som hade en sån fruktansvärd, är det någon som är äckelmagad eller någonting här nu så får man faktiskt hålla för öronen eller bara pausa en liten sekund eller spola. Hon hade en sån stor pormask längs med läppkanten. Hur skulle att... det kunna vara så äckligt så att någon vill stänga det är av? Vissa tycker verkligen inte om sånt. Kan det finnas folk som tycker att att höra om att någon för tio år sedan hade en pormask på läppen tar så illa sig att de måste stänga av? <laughs> Det finns inte en människa i hela inte, Men Den här pormasken den ville inte bo kvar. Den var på väg att flytta ut. Den ville inte vara där längre. Men personen som hade pormasken som inneboende agerade inte. Agerade inte? Nej, alltså. den knuffade inte den över kanten, pormasken. Men visste människan med pormasken att den fanns där? Jag vet inte. Men efter det så bestämde jag mig. För, för, för några dagar senare, eller kanske till och med någon månad senare, så hade ju personen i fråga sett den och... Jag har puttat den över kanten då och helt enkelt, du, Månader? Det tog lång tid Ja men inte månader, kände, Jo det tog alltså på riktigt jättelång tid eh, Och då sa jag till mig själv att efter det så att Efter det, jag, jag måste säga till alltså, eh, Förstår de inte att det ser superäckligt ut men, ja. eh, alla tycker olika såklart Vissa kanske tycker det är asgött Andra tycker inte att det är så gött, typ ja Med en pormask på leppen. Ja men på den var så svart så att det såg ut som en Du vet en liten mors liksom och så var du halvt på väg ut så, ur ja. läppen. Och där och då bestämde du dig för att du ska säga till Ja, men då ska jag säga till. Även om det är positiva grejer så ska jag vara en sån person som säger det så att, så att de, de, de blir glada liksom. Tycker jag. Men tror du att alla blir glada? Nej, men kanske inte för en sån oh, grej. Oh, oh, om vi säger så här, om du säga. vänder på det en gång om, du någon gång om du någon gång om du en gång stannar upp och säger då att jag kommer hit till jobbet en dag och jag har en stor finne på näsan, säger vi. Det ser mm. för jävligt ut. Men skulle jag hålla på att klämma och bearbeta den så kommer det se ännu värre ut. Då kommer jag få ett jätteså, eller vad som helst. Ja. Jag får inte bort den. Den är där. Jag kan inte göra så mycket åt det just där och då. Jag ser den på morgonen, sätter mig i bilen och åker ut. Och mår piss över det. Nu är inte jag den typen som skulle gå må dåligt över det. Men jag vet när jag gick i skolan så var det ju folk som stannade hemma vid skolfotograferingen för att de hade en dålig hårdag och sånt där. De mår ju inte bra. Liksom. Och det finns ju folk som inte alls mår bra över saker och ting som varken... Du som kompis med dem kanske ens vet om, man vill inte ens prata om det, utan det är så jävla inarbetat men sådär. Måste men vänta, känna... och då om man kommer med någonting och du ska vara där och påpeka det, kan man inte vända på det så? Det är fan elakt också. Jo, men... Du kan ju förstöra ja, någons dal. Liksom. Jag fattar vad du menar, men man får känna in läget lite också. Och uppenbarligen har ju du märkt den här stora eh, liksom finnen på din näsa, så, så behöver du inte vara med i Men det är så här... Halvgrejer som man inte kanske riktigt har koll på. Då kan man kanske på ett fint sätt. Men du hade ju poängterat den. Det räcker. Ja, men det står ja. du i finnen. Nej, det står du är Och så tror du. att... Var du en ny inneboende? Eller? Ja, exakt. Så här hade du hållit på. Och då tror du det att du är en bra kompis. Snällt. För hade Nej. man sagt så, här, det fan vad jag ser ut. Ja, det gör du. Haha, din fuble jävel. Så, så hade du inte sagt. Hade inte sagt. Men då hade du sagt, fast jag var ju tvungen att säga det så att du visste om det. För du är så inbiten i att du alltid måste tala om hur alla ser ut. Ja, men det är något jag har fått för mig att jag måste göra. Och för är, att, både för att på gott ge... och ont. Ja, ja, både på gott och ont verkligen. För att ge mer kraft i det här och vad det är jag egentligen menar. För att om du och jag sitter och pratar om det här. Mig kan du ju säga, alltså det, det ordnar ju sig. Men du kan ju gå fram till någon på ICA och säga till den personen. Fast inte om det skulle vara typ en stor finne. Eller om du skulle Nej, vara, men vad skulle det kunna vara? Nej, Berätta då... historien som du berättade för mig idag När du stod på triumfglass i party <styr> med dina barn <styr> Ja men då var vi där och skulle Köpa glass Och så, så vände jag mig om eller, du vet, Man står ju liksom och blickar över För att det var världens längsta kö Och då var det en tjej som stod bakom mig och, Eller två tjejer som stod bakom mig Som stod och snackade lite grann Och den ena tjejen hade två rejäla Stora gröna eh, Blad emellan tänderna och personen i mig vill ju så jättegärna bara säga pst du har något mellan tänderna för bara, att du tror du att du är vet en... för att jag tror att jag gör en god gärning. Ja, för men hade jag själv till slut bara sett mig själv i spegeln och ha ett salladsblad mellan tänderna då hade jag ju velat att någon annan sa till mig också. Mm. Men, men samtidigt så bara så här jag lyssnade lite på deras konversation och jag kände efter en liten stund att hon kan inte ta mig och säger det. Nej. Så att jag sa ingenting. Så egentligen, du ser detta. Och det finns ju tre personer av, när man iakttar något sånt här, det är ju att den som jag är, jag skiter fullständigt i vad hon bakom mig i glasskön har mellan tänderna. Jag bryr mig inte dugg, även om jag hade sett det så hade jag glömt det lika fort. Det finns de som kan stå och skratta åt det. Mm, kolla den dåren! Mm. <skratt> Kraft kan hålla sig Och sen finns det du, de som du Som Du, du är med medmänniska det, det köper jag alla dagar i veckan För att du vill göra en god gärning Och du är expert på om någon har en bra parfym Att säga det Och det kan vara till verkligen vem som helst Du är noga med att tilltala människor positivt egentligen mm. Och en sån här grej Men i grunden så stör det ju dig du Aha, stör ju så... dig på den människan som står där Hur fan kan hon gå runt så Men jag är ju sånär... Och samtidigt så vill du ju då liksom. Ta bort det så var du snäll ja. Men i grund och botten är det ju Att du egentligen stör dig du Nej. kan ju inte släppa det. Nej. Du tycker att det är en flan som står där. Hur fan kan man ha salladsblad mellan tänderna i glasskön? Jag är väl lite sån här att äter man någon typ av speciell mat så kanske man ska kolla sina tänder efter och se om det är något som skräpar kvar. Exakt. Och ja. det är därför stör du dig att inte den människan har gjort det. Och då tänker du... Eftersom hon har ett mindre handikapp och inte kan kolla sig en spegel efter hon ätit sallad så ska jag hjälpa henne nu. Ja, L lite, så lite så är det faktiskt. Ja. Ja. Men Så där står du i glaskhörn, du iakttar, mm. ser detta, börjar det. fundera på hur ska jag <laughs> hjälpa den här människan, Vi, när ska jag ta steget in. Du står och tjuvlyssnar <laughs> på henne och hennes kompisprat och känner efter en stund att nej jag kan inte nej. agera här jag, jag får släppa detta <laughs> En pigelin och en mjuklast till mig eh, Så går du <laughs> Eller? Ja det är så jobbigt Men jag tycker som vän så har, har man Har kompisen något mellan tänderna Eller du vet man har en liten bugger som hänger i näsan Eller du vet tandkrämen som hänger kvar i mungipan Sen morgonen Men snälla säg det då mm. Så pass när kan man vara Eller du har hela skägget full i jag vet, Sås, jag vet inte Man säger till När du sa sås så tänkte du kebabsås eller hur? Ja, ja. mytlökssås ja, tänkte det. jag Det ante mig men vad, nu pratade vi lite om eh, människor man inte känner. Mm. Men sådana som man är bästa vänner med kan man egentligen säga vad som helst till dem. Skulle man då kunna påpeka deras utseende eller sätt eller ja, agerande eller hur som helst. Bara för att man är en god vän. Ja, men Så länge man känner att man inte sårar någon skulle jag väl säga. Alltså jag påpekar saker och ting och tycker att ja, men jag tycker till. Och jag menar, är det så att de bara säger men jag vill att du är fullständigt ärlig. Ja men då är jag det liksom. Ja, men då blir du tillfrågad. Eh, ja, men ja, ofta så spottar jag inte ut mig. Säg att, att någon skulle säga, ja ah, men jag tycker, kolla min nya tröja, den är superfin. Ja, eh, ah, den var bra. Mm. <laughs> Mm. <laughs> ja. men du vet man vill gå runt frågan lite bara mm, jättefin men har du sett min toffla ja. vi kollar på den vi fokuserar på den ja. Nej, men det, blir, det är svårt men jag tycker som vän i alla fall när man har vi, Någonting om... i ansiktet eller du vet man har smuts på röven eller du vet det sitter fast någon gammal tejp eller någonting på byxorna då säger man till. Men jag kan faktiskt hålla med dig där för det finns det värsta som jag kan känna och då känner jag mig obekväm själv och det borde man verkligen inte göra men det är när man sitter och äter och man äter någon sås eller någonting som fastnar på kind eller någonting och hur jag agerar där det är att jag börjar störa mig. Ja. Ja för fan vad den människan ser ut. Det är nästan så här, är du är en bebis nästan. Och sen Ska jag säga till? Nej, hon märker det eller han märker det nog snart själv. Men när det har gått ett par minuter då, då blir det så här, nu, nu har du gått för länge. Det... Så nu kan jag inte säga ifrån. Uh, och då vill man nästan göra tecknet och så peka på och den är nästan värre. Man tar det steget längre, man slickar sig på tummen böjer sig fram och gnuggar lite. Den är kul om man gör, Den är roligare om man gör det på långsflint Tycker jag ja, den, den är speciell Men om man ska ta det ännu längre Nu är det bara någon gammal matbit och sånt Det spelar väl egentligen ingen roll Men om man är i dåligt förhållande Eller någonting annat sånt där, Man gör någonting annat ska, Hur väl ska man säga till folk då Hur mycket ska man lägga sig i andras liv liksom? Ja, Den är, den är tuffa alltså den är tuff. Jag kan nog inte ens svara på den utan det får nog bero på situationen. om det var sånt du tänkte på. Ja, men ja. Nej, för den är ju alltid den svåraste pucken. Det var någon gång... Vad var det? Jag såg detta. Men det var någon som fick en fråga om... Jag kommer inte ihåg hur det var men jag kommer ihåg svaret av det i alla fall. Och då var det ungefär så här Din bästa kompis är otrogen mot sin fru mm. och du måste... Konfrontera det till frun tror jag det var, inte till kompisen. Mm. Utan eh, du måste säga det och förstöra äktenskap. Någonting som. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det var. Men svaret var ungefär som att jag hade, det är för svårt, jag hade inte kunnat Nej. göra det. Jag hade inte kunnat lägga mig i det. Och jag förstår precis hur det är. Alltså, det, det bästa är ju egentligen, det är klart att jag hade sagt det, mm. alltså det måste jag ju, om jag vet om det. det, ja, det frågan var ungefär, du är den enda som vet om det, hade du sagt det? Ja. Något sånt var det. Och, och jag förstår frågan och den är så jävla svår. Om, om du blir budbäraren och går och säger detta till frun, så är det ju oftast jag som får skiten, ja, men tror jag. Att ja. vad fan, om hon, man vet ju inte alls hur hon, eller om det är man nu då, att man är, hur den reagerar. Mm. Om den blir vansinnig på sin man eller fru, eller om hon vet om det och lever i någon förnekelse. För då ja. får ju man själv ja, den räpan. Och sen kanske man inte vill förstöra det för dem liksom. Nej. Ja, typ. Det är så jävla svår fråga hur man skulle agera. Jag ställde faktiskt den frågan till. Innan jag gifte mig och så här, och jag, jag ställde jag frågan till min, min mans vänner. Om min man hade varit trogen mot mig, hade ni sagt det till mig då? Nej, nej, nej. För hur ställde fan? du den frågan? Var rätt ut så bara så. När ni var åt middag. eller umgicks, ja, men var typ liksom. så här, hur, hur hade ni ställt till det? Hade, hade ni sagt det till mig då? Bara, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Medan så alltså, frågar jag den där, tjejer, typ om, om, om jag hade varit otrogen mot min man, hade ni sagt det då? Ja, men absolut, självklart. Det hade vi varit tvungna att göra. Jaha. Så att jag tror att. Det är, jag ska inte säga att män håller varandras ryggar bättre än vad tjejer gör. Men jag tror att tjejer har ett. Ett annan, en annan förståelse, tyckte jag i alla fall, ja, där ja. och då. Alltså mer, mer förstår känslan på ett annat sätt än vad, vad Fast, män, män ja, men Ja, det, jag håller med dig. Men där var det också lite... Detta var din mans kompisar och deras flickvänner, fruar. Ja. Och det var inte dina flickvän, eller kompisar från början. Nej, ni, nej. Är gärna, ni är ihopsatta. Ja, så blir det ju. Typ. Sen kan man bli jättebästa vänner med sin mans eh, Flickv... kompis flickvän oh, well, ja du fattar vad jag menar exactly va nu. det är klart man kan bli men där kan ju vara en skillnad också om det är barndomsvänner och allting och ni har träffat sig i ett vuxet liv mm. då, då tror jag att då håller man mer varandra om ryggen back. om man yeah. alltid eller att man konfronterar sin bästa vän och säger mm. vad fan håller du på med nu får du sluta annars, går... annars måste jag säga det jag hamnade jag hade... faktiskt i en sån situation vid ett tillfälle när jag var yngre då hade jag en killkompis som, som var tillsammans med en tjej, men vänstrade. Och jag fick reda på detta. Och då sa jag till den här personen att... Eh, du måste berätta det här, för så här kan du inte hålla på för du sårar, du sårar liksom, äh, på jag fick till mig då att nej du har inte med det att göra nej det kanske jag inte har fast det är så jävla tungt att veta det ja alltså jag mår ju skit dåligt ja, på något sätt, äh... nu har jag aldrig varit med om det tror jag, jag är i alla fall nej, men då, blev, då blev jag så här. jag blev riktigt förbannad och superbesviken men jag sa typ så här, visst jag har inte med, med detta att göra men jag kan bara sätta mig in i samma situation då jag har blivit utsatt för en som har varit otrogen mot mig när jag var yngre och skit skitdåligt. Så det jag sa det var i princip att du får en vecka på dig. Jag ger dig en vecka då oh, hinner, du, då hinner det du faktiskt att konfrontera den här personen och säga att det här och det här har hänt. Ah. Vi kanske inte kan vara tillsammans längre eller att vi fortsätter ihop. Men alltså bara du säger till en vecka gick, personen agerade inte, var på jag berättade vad som hade hänt och det tog slut. Men vem fan är du och tar tag i deras liv? Om man säger det så? var ju en av mina bästa vänner. Tjejkompisen eller han? Nej han. Ah, okay. Och jag tyckte att han betedde sig som ett arsle. Mm. Så gör man inte. Nej. Nej. Men det är ju den som är så svår tycker jag. Vem är jag eller du eller någon annan? Nej, att gå och säga inte, detta. Men, om man väl kan sätta sig in i den situationen så vet man ju att eller jag kan sätta mig in i den situationen och veta att fan, man är så trasig. Mm. Du vet, man blir så jäkla ledsen mm. så att man dör i några sekunder. Liksom. Mm. Så att jag kände att nej, nu... Nu gör jag det. Ja, nu tar jag detta i egna händer. Så, så, så, så taskig eller så bra kompis. hur man nu vill välja att kalla det var jag. Ja. Men jag kände att där och då var jag tvungen att agera för det där kunde inte löpa liksom starkt. Ja, det var, det var jobbigt. Ja, jag förstår det. Vad har du med för frågeställningar där? Är det <laughs> ja, långa A4? Ja, nej, men det, en annan grej som jag tänkte på, det är ju det här med att, att man faktiskt ska också ge komplimanger. Det har blivit lite av ditt livsmål liksom. Ja. jag tror att du lite går och letar efter att ge folk komplimanger de kommer inte till dig utan du söker efter dem för att du tycker att du är snäll när du gör dem och det är klart Men att det. folk blir ju väldigt väldigt glada som du sa, nämnde tidigare här att jag kan ju lätt om det går förbi en person på, på, i matbutiken och luktar fantastiskt gott då kan jag gå efter och säga gud vad gott du luktar vad på den personen är det typ så här. vad fan det är du ja. Eller, va okej okay, uh, tack men jag tycker att är det något som är så så ska man ju säga det såklart. Jag minns en situation, det handlar inte om att lukta gott utan tvärtom. Vi satt på bussen som vi åkte till skolan och så var det ett, vid ett specifikt stopp så stod det alltid en jättegammal tant som vi kallade för kattkärringen. Kattkärringen? Mm. Ja, uh, var katter. Varje gång hon kliv på bussen, så liksom. Så hoppade ut en katt ur hennes jacka. <laughs> det hade varit kul. <laughs> Då liksom blir det som en. Bara ett, ett... ett poff av lukt <skratt> Ja, jag kan inte beskriva det. Och det luktade så äckligt. Och det luktade så äckligt så att det fanns inte. Var det nästan så att man såg den illa luktande doften ja. sprida sig längst bak i bussen? Ja, men liksom. Tänk det som en tecknad film. Ja. Man bara ser doften slingras in i folks näsor. Liksom ja. Och man dör på kuppen. När det är en sån här nuclear bomb någonstans ah. så ser man alltid hur den bara växer till den här svampliknande ja, Men du vet Hon saker. luktade ja. kattpiss med, med, med eget... Ja, men du vet bara, hon luktade fruktansvärt illa. Vad var ni kallade? K kattkärringen. Kattkärringen? kattkärringen. Ja. Mm. Och i, ibland så var ju busschauffören Om det var nya busschaufförer Som ja. körde bussen eh, Så stannade ju dem oss alla i bussen Kör! <här> Fortjet kör. Nej. Jag men, alltså, det var ju någon som ville utstå den här stanken. Det går inte ens att beskriva. Nej, men nej, nej, nej, nej jag förstår men ni kan ju inte avgöra nej. om hon ska få åka med bussen. Är det eh, gaphalsa längst bort. Åtta gånger om Jesus körde busskafören förbi. Ja, det är sant. Vad ja. gjorde kattkärringen då? När hon fick stå där på väntan. Då går inte att vinka. Börde hon springa nej, och hon jogga? Hon. Humorhot. Hon ha varit typ 80 basteln att jag Hon jag stank har. så äckligt. det var fruktansvärt. Och i ett sånt läge så, så vill man ju bara så här, ha med sig ett ton parfym för att Jag vill veta på på mer planen. om kattkärringen. Vart, vart hoppar hon på? I Karby Och vart hon åkte hon? På... Ja, var, vad skulle hon göra? Vad hade hon jag för uppdrag? Jag hoppade ju av innan henne. Nej, vad synd. Ja, alltså, jag vet inte hon Har det någon för? gång hänt att det luktade så illa så att du hoppade av långt innan och pr promenerade dit du ja, skulle? Ja, faktiskt. Ja, då förstår kanske, jag doften. Kanske i alla fall två hållplatser innan. Alltså, bara för att ja. åka en liten... Du vet, man kämpade. Man ville knappt andas med munnen. Nä. För man var rädd att det skulle komma in baskelusker i munnen för att de luktade så himla äckligt. En äh, grej, jag har också varit med om en, äh, en snabb grej för det väl blir här nu. Men äh, på buss, när jag var, åkte ner mot lilla Varholmen. Och då kommer det på en vid äh, korset i Torslanda. En äh, alkoholist, eller så här riktig alkoholgubbe. Riktigt trasig och sätter sig längst bak i mitten och har en plastpåse med någon surja i som man sitter och eh, doppar en bark i. Alltså han har brutit av barkisen och, och i en stor plastpåse, den, alltså den här vanliga man ja, handlar med liksom på Ica eller Konsum ja. eller vad det nu än kan vara där har han i någon surja och alltså det, luktar, det luktar så jävla illa Ibland än idag kan jag nä, få den här lukten mm. oh, och bara känna... Det är helt sjukt, den verkligen satsar jag men av den här lukten från den här alkogubben som kom på där. Men det avslutas på ett rätt gött sätt. Det är att när han ska gå av ner mot Hästevik så är det en kille som sitter lite framför oss som inte riktigt visste vart han skulle avtra. utan han sitter hela tiden och blickar utåt att hur ser terrängen ut liksom. Och ser, åh oh, här ska jag av så han trycker alldeles för sent. Så när alkogubben reses upp längst bak i mitten så bromsar ju buskfar jättestarkt för att han plingade ju för sent. Åh oh, fan ja. jag ska in här liksom. Alkogubben med sin Påse och Barkis flyger <laughs> likt Superman. Det är sant. Rakt fram, ner till det var en sån längre buss där bara det fanns en mittendörr och, mm, och i mitten mm. så där kunde man ställa vagnar så det var lite större. Den här påsen med surjan du vet bara, push, åker ut Ooh. över hela bussen. Och det stank så att alla fick verkligen hoppa av. De kunde inte fortsätta köra. Och stackars alkogubbe. Jag tror han somnade, vet du. Han somnade på golvet efter flygturen. Ja, skit samma. var det så surrig då. Det kom jag aldrig fram. Liksom. Nej, det vet jag inte. Jag var inte där och inspekterade nej. vad det var utan det luktade illa. Men säg att det var någon sån här. Tänkte en tonfisssallads du vet, som man kan köpa. Ah, ja. Eller ja, någon sån här. Ja, räksallad eller ja, någonting mm. sånt där var det som inte var färsk liksom, nej, utan var nog gammal no. men skit Ja men, nej men alltså det, där kanske man inte heller går fram och säger till och säger, fy fan vad, du luktar, vad det är luktar äckligt nej, vad oh, oh fan det där kan du inte äta oh. alkoholgubbe? vad gör du? nej det gick inte men jag tycker det är viktigt att man faktiskt som kompis, i alla fall på de här enklare bitarna mm. har man något mellan tänderna har man en kråka som hänger något på ja, men du vet att, att det är något som inte riktigt är som det ska, då får man vara den vännen och faktiskt säga till jag tycker det ska vara avslutningen här idag Visdomsord från den visa Antonina <laughs> Antonina and Christian Motherfuckers You can curse in Sweden It's okay